And blowing up the shows of fun Now the jingle hop has begun Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bells chime in jingle bell chime Dancing and trancing and jingle bells square In the frosty air Bună copii! Azi vom pune întrebarea foarte importantă ce înseamnă Crăciunul cu adevărat? Dar mai întâi, haideți să vă prezint invitații de astăzi Să spunem un bun venit primului invitat Doamna știe tot! Mulțumesc că m-ați invitat la emisiunea dumneavoastră Eu sunt Doamna știe tot Deci puteți să îmi puneți orice întrebare pentru că eu știu totul Păi, vom vedea mai târziu, dar în a doua rând, dați-mi voie să vi prezint pe Domnul Nu Știu Mult. Nu vă lăsați înduși în eroare de numele meu, Deoarece știu câteva lucruri, deci puneți-mi întrebarea și vă voi da răspunsul corect. Mulțumim, Domnule Nu Știu Mult. Următorul nostru invitat este Domnul Mi-amintesc Bine. Cum vă dați seama după numele meu? Eu îmi amintesc tot, deci puneți întrebarea și eu vă voi da răspunsul. Mulțumesc, domnule, mi-aminteți bine! Ultimul nostru invitat este micuțul Raul! Spune bună, Raul! Bobo bună Mulțumim, Raul! Dacă vom avea timp, îi voi cere părerea și lui Raul, dar nu cred că va putea fi de mare ajutor. Deci, întrebarea este ce înseamnă Crăciunul cu adevărat. Vă voi scuti pe toți de pierderea timpului, deoarece eu însumi cunosc răspunsul la întrebare. Crăciunul înseamnă cheltuirea de bani. Isus s-a născut în Betleem, dar numai deoarece Maria și Iosif a trebuit să meargă să se înscrie pentru a plăti taxe Cezarului. Deci, răspunsul este cheltuirea de bani. Din cauza aceasta, părinții mei se tot plâng spunând că sărbătoarea Crăciunului este cea mai scumpă perioadă a anului, cu atâtea cadouri de cumpărat. Dar, ca să fiu cinstită, îmi voi întreba și invitați ce părere au ei despre Crăciun. Doamna, știe, tot știți ce înseamnă Crăciunul cu adevărat? Cu siguranță că știu. Nu e vorba de bani prostuță. Crăciunul înseamnă mâncare din berșu. Când Isus s a născut, a fost spus... Într-o care este, cum știți, de unde mănâncă vitele. Din această cauză, oamenii mănâncă foarte mult de Crăciun. Mănâncă sarmale, cozonac, ciocolată și multă prăjitură. Deci, asta este răspunsul la întrebare: să avem mâncare din beșug. Mulțumesc, doamna, știe tot. Amintiți-mă să nu vă mai invit la emisiunea mea. Acum, domnule, nu știu mult, știți ce înseamnă Crăciunul cu adevărat? Păi, nu înseamnă nici cheltuirea de bani, nici mâncarea din beșug. De Crăciun, cântarea colinzilor este cel mai important. După ce Iisus a născut, îngerii au venit la niște păstori și au început să cânte slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Deci, aceasta este răspunsul, cântarea de colinț. Din cauza aceasta se acătuiesc grupuri care se duc din casă în casă și colindă. Ca să vă demonstrez, v-am adus un colind. Copii, vreți să-l ascultăm împreună? Mulțumesc, Domnule, nu știu mult. A fost cu siguranță un răspuns foarte interesant. Domnule, mi aminteți bine? Vă amintiți ce înseamnă Crăciunul cu adevărat? Cu siguranță știu răspunsul. Ar fi trebuit să mă întrebați pe mine întâi, deoarece îmi amintesc răspunsul la această întrebare. Crăciunul înseamnă dăruire de cadouri. După ce s a născut, oameni înțelepți au venit aducându-i daruri, aur, smirnă și tămâie. De aici vine în ziua de astăzi obiceiul de a dărui unii altora cadouri. Deci răspunsul este dăruirea de cadouri. Mulțumesc, domnule, mi-amintesc bine. spun că la final ar trebui să întrebăm și ultimul nostru invitat, micuțul Raul. Raul, ce înseamnă Crăciunul cu adevărat? Crăciunul înseamnă să dai mai departe. Ce să dai mai departe? Să dăm mai departe dragostea ce am primit-o de la Dumnezeu. Dumnezeu? Ce ar el de a face cu Crăciunul? Nu știți că Iisus a născut de Crăciun? Dumnezeu? Isus? Nu înțeleg. Bine, e simplu. Cu mult, mult timp în urmă, de Crăciun, Dumnezeu și-a trimis fiul ca să se nască pe pământ ca un bebeluș. Când a crescut, a murit pe cruce pentru toate lucrurile greșite pe care le-am făcut ca să ne împace cu Dumnezeu. Isus a fost cadouul nostru de la Dumnezeu și când dăruim un cadou, o facem pentru a ne aminti de darul lui.